Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Lume, lume, vino lume, roată timpului. Ne mai văzut, ne mai pomenit, ne mai întun. Transmutația epocilor! Transmigrația trupului și sufletului! Care mai vrea? Care mai încearcă? Azi mai ultima mai reprezentație mai în Melbourne! Veniți lume! Nu pierdeți ocazia! Ultimele reprezentații în orașul dumneavoastră! A, Care mai vrea? Regele și iancheul Versiune liberă de Ștefan Oprea După un iancheu la curtea regelui Asser de Mark Twain Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici Secolul 20. Secolul tehnicii, al zborurilor cosmice, al ozn Al cancerului și al bombe atomice! Da, da. Nu-i nimic, nu E nimic! A, Învârtim roata timpului la alt secol! Ia să vedem! Opa. Iată, s-a oprit la secolul 16! A, da. Secolul renașterii, Regina Elisabeta, Doaptea Sfântului Bartolomeu... A, da, da. Calendarul Gregorian... Secolul lui Shakespeare haide -ți, haide -ți. Cine mai trage odată? Numai cu un dolar vă putem transmuda trupul și sufletul În care epoca dori? Oh, și cum o să mă trimiți de Cu o singură lovitură aplicată cu această bătă Într-un loc precis și cu multă maestrie Te trimitem direct în vremea pe care te ai ales? A, poftim! Poftim aici un dolar! Am să învârș și o roată! Să văd fie. în ce secol vă de norocul! Hopa, Iată! Domnul ales secolul 6. Înflorirea și decăderea cavalerismului! Regele art și Regina Guernemir! Vestitele aventuri ale cavalerilor mai rotunde! Apropiați-vă, mister! Da, da, da. Oh! Mm. Cavalere! Nu-ți pofta ne încrucișa spadele! Poftă? <coughs> nu, nici vorba omule, sau uh, dihanie, sau uh, ce-i fi fi. <gământ> de ce să-l încrucișăm? Unde-i fi a ajuns Dumnezeule? Cavalere, trebuie să ne batem pentru o jupăniță, sau rog, pentru altceva, indiferent Uite ce, estimabile! Fă bine și te-ntoarce la Balamuc, de unde fi fugit. Că acum vin gardienii după tine. A lipsit de onoare mai poți fi luminate, cavalere să te pedepsesc cum se cuvine pentru lașitate. Angarde! dar nebun sunt doamne oamenii pe aici. Ia să mă urc eu în copacul ăsta. E jos? Nu, nu. Hai, hai, hai, hai, adică stai luminată cavalere, dar nu binevoiește să observe domnia ta că sub semnatul nu poți nici sabie, nici armură, nici scut. În cazul acesta ești captivul. Ade mele și treci în proprietatea mea. Dă-te jos! Nu vreau! Dă-te jos! Eu în însoțește mă însoțește-mă cu supunere! Cred că e mai bine să-i bat în strună nebunului ăsta până scap de el. Uite, acum am Așa. gata! Uite! Așa. Robul umit ale strălucite cavalere, dar fi bun și spunem, departe-i Balamucu Un învins! Nu pune întrebări învingătorului și stăpânului său Am înțeles, am înțeles Opa, dar uite acolo în zare văd un oraș Sper să fie Harfordul meu drag Nu, no, nu, no, eu n-am auzit un asemenea oraș Iar cel care se vede află domnia ta că vestitul Camelot Camelot? Frumoasa capitala regatului lui rege Arthur Și a prea frumoasei regine Guenever. Iar eu sunt Sir Kay îmi pare bine Vestitul cavaler Mare lord și frate de lapte al regelui Arthur Hai, vino să mergem Nu m-am prins de sta. Da. Prea luminată cavalere. Domnia ta glumește desigur. Că eu nu sunt cavaler încă. Vârsta nu mă învrednicește sunt abia Paj, Paji? Ce-i aia? paj, Paji? am înțeles, adică ai grijă de paji, își tai frunza la câini Mai bine mi-ai spune ce-i cu domnia ta de te-ai îmbrăcat așa care Ah, A, vine de la vreun carnaval? Nu dați aș rămâne îndatorat dacă mi-ai explica unde mă aflu și ce se petrece aici Cum? Nu știi nici măcar atât? Dar lipsit de cunoștințe și de experiența vieții te mai afli domnia ta te afli la castelul marelui Regi Arthur, ah, care este cer, cel cu coroana de acolo, vezi? Da, da, da, da, da, în dreapta sa stă vitezul vitejilor și cavalerul cavalerilor, sunt în al lacului, ah, cel crescut în fundul apelor de zâna lacurilor. Lângă el stă cu mare cinste Sir Sagramore, cel chinuit de dor, care le cu mulți cavaleri s-a tăiat în săbii, ieșind întotdeauna învingător. Pe Sir Kay, cel care te-a învins pe domnia ta și te-a adus aici, îl cunoști. Iar ceilalți sunt celebri și viteji și cavaleri ai mesei rotunde. Uite, a, te rog eu ceva, a, hai să lăsăm gluma, amice. Spune-mi adevărul, mă aflu la un balamuc sau... sau sunt nebun și aiurezi? Nu știu dacă domnia ta ești nebun sau nu, dar unde te afli, eu ți-am spus. Mai să fie, ești bun, domnia ta, cinstite să-mi spui și... În ce dată suntem astăzi? Sigur, cu plăcere. 21 iunie anul 528. 500 Ce ce ce te rog, te rog, mai spune o dată. Anul 528? Mai omule, tu tu, tu nu știu da? Cum la curtea mare lui rege Arthur nimeni nu și îngăduie să șuguiască. Apoi dacă e așa, într-adevăr, înseamnă că mai sunt exact 1400 de ani până mă voi naște am să aștept, ce să fac? Hai să aștepți în temniță, unde te va trimite învingătorul Dumitale, Sir Kay Și dacă nu ai prieten să te rascumpere, ai să putrezești acolo Din păcate, prietenii mei sunt cam departe, peste 14 secole 14 secole? Crezi că ai să reziști atâta timp? Per, Altă soluție n-am! Decât dacă m-a ajuns meta? Uite, uite, fii uite, îți dau o gumă de mestecat. ce, ce zice? Și gumă uite, de uite, mestecat? Uite, da, da, da, bag-o în gură și mestecă. Ia, ia, mm, ia. Mmm, yeah. mm. da, e grozavă. Mm. mai ai? Da, cât mm. vrei, poftim. Poftim, uite, de-le și celorlalți. Mm. De-le, hai. Bună idee, poate le mai taie pofta de băutură. <laughs> dacă mă aflu în secolul XX și-am nimerit printre nebuni, atunci trebuie să fac în așa fel încât să învâr tot ospiciul pe degete până reușesc să fug. Dar dacă chestia aia cu transmigrația sufletului și a corpului e adevărată și mă aflu în secolul 6 la curtea regelui Arthur, atunci înseamnă că eu sunt cel mai cult om din regat, cu cele mai bogate cunoștințe tehnice și științifice. Asta înseamnă că în cel mai scurt timp pot pune stăpânire pe întreaga țară. Wow! Iată, asta... E o idee grozavă! Prea vitejilor cavaleri! Se cuvine să mulțumiți străinului pentru minunata prăjiturică pe care ne-a dăruit-o! E bună! E delicioasă! ta! Prizonierul meu vă stă la picioare ca un învins ce este Și nu e vrednic să-i adresăm mulțumiri O ce bună i-ar fi suficientă Și vă voi face plăcerea să-i o trag imediat ah, Acum e momentul să ta cu curaj Preasupus? Mă închin înălțimii voastre slăbită, Guinevere, și mulțumesc pentru bunăvoința ce mi-o arătați. Îngăduiți-mi, dar, să atrag atenția viteazului cavaler, așa zisului meu învingător, că dacă mă va atinge cu un singur deget, mari nenorociri să vor abate asupra tuturor, căci permiteți-mi să vă anunț, eu sunt cel mai mare vrăjitor din câți există pe pământ. Mii da-i înălțimea voastră Dar știți cu toții că cel mai neîntrecut vrăjitor sunt eu, marele Merlin Dovedește-i, Merlin, dovedește-i fă să nu mai trâncănească și pe urma aruncați-l în temniță Așa voi face, mărite rege da da-ba, da-ba, da da-ba, da-ba, da da Majestate, ceea ce ne-a arătat prea iscusitul Merlin, no. e floare la ureche, gogoș pentru proști. No. <laughs> Așa e. <laughs> Dar ce a zis proști? Liniște. Adică vrei să spui, străinule, că tu poți mai mult? Mm -hmm. De o mie de ori mai mult, oh. mărite rege, oh. eu pot de pildă, de pildă, să despart vocea de trup. Dacă reușește cineva să mă enerveze și babalicul ăsta de Merlin ah. m-a înervat. enervat. Aia, azi, azi, oh. Asta nu sunt puterea niciunui vrăjitor. Numai că eu nu sunt dintre vrăjitorii de trei parale duzina ca al de dumneata. Ah. Și am să o dovedesc imediat. Oh. Da, da, da, da. Da, da, da. Uite, îngăduiți-mi să mânez această cutiuță lui Clarence care o va duce la celălalt capăt al sălii sau, dacă da. să vreți, chiar sus, pe parapetul de la galerie. E. Eu voi rămâne aici. Dar vocea mea vă va vorbi de acolo, de sus. A mai auzi de minciuni mai spui străine! Iubite Clarence, te aleg pe tine să fii. Prieten, pentru că te văd cel mai stet și cel mai cinstit. Ia cutiuța asta care se știe, se numește da. radio, radio, urcă la balcon și la semnul meu să se apeși pe butonul ăsta, da? da? Te rog, te rog, o să ne distrăm puțin, vrei? Bine, cum să nu? Ai încredere în mine. Bine. voieți, domniile voastre să mă asculte, da? Ei bine, ei bine. Vă voi dovedi așadar că puterile mele sunt nelimitate... Şi că care le pot urzi eu Sunt peste puterile babalecului Merlin! Nu-l ascultaţi, e un E Liniște. Să te văd, străinule, Dar să știi că dacă nu-i cum spui, Rugul te așteaptă. Du-te! la Casa Albă? <gătă -i> Președintele Statelor Unite cu soția a primit vizita neoficială a prințului Abru Hadru cu soția, care la invitația guvernului american își petrece concediul în America. Au fost discutate probleme de interes reciproc, precum și situația explozivă din Orientul Mijlociu. A fost de față secretarul de stat. Așa ce nu Charlatanie! <trui> <trui> <trui> Charlatanie, <trui> Marie Șarlatanie, Charlatan rege! ăsta asta nu ne-a fost dat să mai vedem! De aceea, trimite l rog-te, cât mai repede, pe rug! Da, grăbit mai ești stimabile, Merlin! Așteptați o secundă, că n-am terminat! Clarence, te rog frumos, coboară, coboară, coboară! Află Ca atât dumneata, Merlin, cât și cei de față sunteți în puterea vrajei În Îndată! Voi face ca din această cutiuță dăm o Clarence! Uftim. Să iasă o muzică fermecată Care va mișca din loc și pietrele Nu numai picioarele domniilor voastre Dornice de dans. Da, și veți dănțui cu toții De la mic la mare Cum n-ați mai dănțui De la nunta pramăritului rege Artur și-a Mărite m-a cuprins vraja! Charlatane, excrocule, Maria ta, Primit el Ne-a tulburat bunele tradițiile castelului. Ne-a pus să ne scălâmbăim ca la cip și-a pădut zoc de noi. Nici vorbă, Maria ta. V-am arătat doar cum va fi peste 14 secole. Dansul acesta se va numi rock and roll. și domniile voastre l-ați dansat cu foarte multă eleganță. Crezi? Sunt sigur, măria ta, că în secolul XX, când va fi lansat ca o mare noutate, nu-l va mai dansa nimeni, nimeni, cu asta grație. Dar eu voi avea grijă să aduc posterității vestea că la curtea măriei tale s-a dansat pentru prima oară și în mod exemplar. Și astfel, istoria te va slăvi. străinule! Drept să-ți spun, încep să-mi fii simpatic. Ba, ba să te ferească Dumnezeu, măriță regină, nu te lăsa rogul de prins în străinului, că mari sunt cele ce ne spune. Iubite, Merlin, cel mai mare vrăjitor al meu până astăzi, Oare n-ai putea să-l faci inofensiv pe acest șarlatan? fă praf și pulbere și-ți promit mărire și cinste! Maria ta, cred că chiar diavolul în persoană ne încearcă și vrângile mele sunt neputincioase în fața lui. Ascultă-mă, luminate stăpân, și trimite chiar acum, perug, pe acest blestemat. Focul să ardă această unealtă a diavolului! Perug, să ardă diavolul! focul Merlin, Merlin, cred că ai Tate, pericolul este prea mare pentru regatul nostru. Păi, maria ta... Străine, cu părere de rău, trebuie să te anunț că te voi arde pe rug pentru salvarea noastră. Așa, Maria! Ta. Sir K, dumneata ești învingătorul și stăpânul acestui străin. Ești de acord cu hotărârea noastră? E rug! Hai, e rug! E rug! E rug! E rug! În treaba ai făcut, Măria ta? Da. Nu sunt chiar convins, cinstite, Merlin. Ceea ce știu sigur este că străinul te-a cam rușinat și te-a coborât mult în ochii noștri. Măria ta... Mi-e teamă că voi lua departamentul vrăjilor și te voi pune ministru peste pensionari. Măria ta... Pregătiți rugul, iar noi să ne întoarcem la ale noastre. Măria cavaleri! Da, da povestiți-ne în continuare neîntrecutele voastre vitejii cu care ați uimit lumea. Cine povestește? Păi să-l-o! Viteazul păi... <partition t> <Myers> hey, Prea onorat mă simt, luminați cavaleri și frumoase domnițe. Făptuit am într-adevăr, vitejii nemai auzite, toate într-o cinstirea și onoarea marelui nostru rege Arsăr uh -huh. și într-o slăvirea celei mai frumoase și mai nobile dintre regine, stăpâna noastră, Guinevere! Frumos uh -huh. voi spune ultima dintre vitejiile mele. Îi vedeți pe cei trei prizonieri de acolo. Fost a ei mari și viteși cavaleri care au cutezat să-și măsoare spadele cu mine. Ceata lor era de 150. 150. Da. Și după o luptă neîntreruptă de șapte zile și șapte nopți, i-am vânturat ca pe pleavă. Și n-au rămas decât aceștia trei pe care i-am adus să fie mărturie și să se închine prea frumoasei noastre regine. Adevărate sunt cele spuse de prea viteazul cavaler. Fost am noi un regiment de 150 de cavaleri înarmați și înzăuați care am cutezat să-l înfruntăm, dar se abătu asupra noastră focul mâniei și vitejii lui. Pe noi ne-a cruțat spre a veni și a cădea la picioarele Măriei tale și a îndurare. Îndurată de noi, regină, izbăvește-ne viețile și robii tăi vom fi pe vecie. Da, da, maria, maria, maria, maria. Da, Iertați să fiți vitejilor cavaleri. Mergeți în toată lumea și duceți vestea despre vitejia lui Sir Lancelot și cântați imnuri de slavă regelui Arthur. Să trăiești, Maria ta! Trăiască, milostiva și nobila regină Guinevar! Nevoiește domnia ta străină și ia aminte la ce spun, dar taină este și taină se cuvine a păstra că altfel stricăciune mare în vei picinui. Spune, spune, cinci pași. Crezi, dumneata, că cei trei prizonieri sunt cu adevărat cavale? Știu și eu. Ha, ferita sfântul, sunt porcarii lui Sir Lancelot, care pentru o pungă de galbeni s-au lăsat bătuți măr și s-au învoit a spune minciunile pe care le-ai auzit. Vestea mă uimește, prietene, și... Și mă pune pe gândul înseamnă că regatul acesta e plin de mincinoși ca stupul de albine. Să nu mai spui a doua oară vorba asta, de străine, că la grea caznă te pot singură sândi. nule! tu ești Clarence? Eu sunt. Văd că luminații tăi până mi-au pus gând rău. Așa s-ar părea și te asigur că cea mai măhnită persoană din regat sunt eu, prietenul domniei tale. Îți mulțumesc, cinstite pași, și te rog să mă asculti. Mare taină vreau să-ți încredințez. Am gândit mult de când stau aici legat și știu cum să fac să ies bazma curată din de asta. Spune, cinstite prietene. Pot oare eu să te ajut cu da, ceva? Da, rogute. te Du-te și verifică dacă astăzi este într-adevăr ziua de 21 iunie a anului 528. nu e nevoie să mă duc nicăieri să verific. Știu sigur ce data este astăzi, pentru că eu țin calendarul castelului. într adevăr azi este data de 21 iunie 528. Atunci, fă ceva și grăbește pe cei care pregătesc rugul, si peste câteva minute voi infăptui una din cele mai mari vraji pe care le-a cunoscut pământul. Eclipsa, eclipsa mă va ajuta. Ce anume vrei să faci, cinstite străine? Voi stinge soarele de pe cer Și voi cufunda pământul în bezna cea mai adâncă Cans, tu să, hai încredere mine Să nu te înspăimânți, că niciun rău nu-ți voi cășuna Bine, te rege, rugul este gata Atunci să mergem Cinstită Merlin, conduți-te rog supusul spre rug Și-ți acord privilegiul să-l prins chiar tu cu multă bucurie, prea puternice stăpân, cu mare bucurie. Hai să arată-ne, în genunchi, închină-te și reginei netreblice. Căci, ce a sunat ceasul. Ba, ba, s-a în iertare. Cinstite fețe? Dar domnia mea nu binevoiește a să închina nimănui, din potrivă. Vă atrag tuturor luarea minte că dacă vă veți atinge de mine cu un singur deget, Mari nenorociri vă voi abate asupra Voi stinge chiar soarele de pe ce. Da, da, da, da, și în veților nu! nu o să mai strălucească! Da, voi cufunda totul în întuneric! Roadele pământului se vor usca, apele vor începe să curgă spre izvoare, animalele vor turba, iar voi veți pe jos de spaimă și veți căuta găurile șobolanilor Ca să vă ascundeți în În viața mea n-am auzit minciună mai crăcând Dă ordin măria ta să-l arunce în foc Nu mă apropiați, soare Care ești în puterile mele, ascultă-mă Dunecați fața Bezna să se aștearnă pe fața pământului. Eu uitați o Aruncați-l Nu vă atingeți de el! Oh! Nici o geară de lumină să nu mai fie pe suprafața pământului. Oh! Oh! Vai, vai, vai, Acum. Sunteți cu toți în stăpânirea mea! Dacă aș vrea, v-aș putea zdrobi cu trăznetul sau v-aș arde cu fulgerul pe oricine, fie el splugă sau urge! Popoare! Asupra noastră puternici cavalere Și nu ne o sândi așa de rău Luata în veste că puterile sunt nemăsurate Și te socotim întâiul vrăjitor al regatului cu cinstea și mărirea ce se cuvin. Cere-ne ce vrei, ce mare vrăjitor! Ce... Și nimic nu ne va părea prea scump. Îți dau jumătate din regat. Nu mai scapă ne de întuneric și redă -ne soarele. Ce-i măriata? nebun, Măria ta? Uite că regatul e al meu! Good Good Încearcă să-l măgești. De aur, făl mare cavaler, făl ministru, dar să nu te atingi de regat, că scot ochii! Nu te spăimânta prea a regină, nu am trebuință de regatul vostru, altceva vă cer și veți vedea că sunt un om de bună credință. Spune, spune cinstite cavaler! Dacă vreți să vă redau soarele și lumina să întindă din nou asupra pământului, ascultați-mă ce am hotărât. Vreau să fiu numit primul și unicul sfetnic al regelui și să primesc doar 1% din veniturile ce voi reuși să le aduc sfatului prin știința și priceperea mea. Îți convine, mariata? ta? S-o consult și pe regină. Bine, da! Primim bucuroși condițiile. Bine, atunci, soare, care ești în stăpânirea mea, arate-ți din nou fața și încălzește pământul! Lumina să se pogoare asupra tuturor! Băcere! Ascultați! Băcere! Ascultați. Omul acesta este binefăcătorul nostru. Închinați-vă lui, voi, supușii mei! Cavalere, de azi înainte, ești al doilea om al regatului. Al treilea! De mine m uitați? uitat? Da, vreau să zic, al treilea, după regina Guinevere. Ne declarăm mulțumiți, majestățile noastre, de serviciile ce le aduce regatului. Cea mai aleasă plăcerea noastră este laboratorul în care producem guma de mestecat. Vă mulțumesc că aprecierile voastre mă fac fericit. Lasă-mă pe mine, lasă mă pe mine. Îmi place nespus de mult jucăria asta. Lu? Alo? Ei, hey, nu se aude. Ah, alo, domniță telefonistă! Fii mai atentă! Cine mă caută? Ah, Sir Sigremor, cel chinuit de dor. Bine, bine, dă-mi la aparat. Ce, Sigremor, băiete? Vrei, o audiență? A? Bine, bine bine, bine, bine, bine, poftește mai dragă. Mare lucru și telefonul ăsta Îți mulțumesc cinstite sfetnic și mare vrăjitoare pentru această minune pe care ai săvârșit-o Vecinii și dușmanii mei or să crape de ciudă că n-au și ei te folon Ah, ți-am spus de o mie de ori că se zice telefon Bine, bine, bine Maria puterea vrăjilor mele este nelimitată și multe alte înlesniri aș putea aduce țării și poporului în lezniri pe care le va cunoaște omenirea abia peste o de ani. Dar, măriata, nu sunt deloc ajutat de prea bunii tăi, supuși. E, cum așa? Ta cine nu te ascultă? Cavalerii domniei tale sunt, uh, sunt mai încăpățânați decât prea cinstiții caturi Și nimic nu se poate face cu ei. Umble toată ziua creanga și se bat cu morile de vânt. Da da, da, da, ai dreptate, ai dreptate, domnia ta, dar vezi tu... Sfânta tradiție ne cere să-i lăsăm în plata Domnului da. Aventurile sunt viața lor și eu sunt cel din tâi care înțeleg și aprob Nu te atinge domnia ta de drepturile lor sacre ta. Dar țara ar putea avea un folos de pe urma lor dacă i-am pune la treabă Țara e datoare să-i țină pe spinarea ei și să le asigure trai bun și tihnit Cu teză <-o> au anunțat pe Maria ta Că pe unii deja i-am pus la treabă Maro. ta Cei domnițe domniță secretară? Marele cavaler Sigamur, cel de dor stă supus înaintea ușii, așteptând să fie primit Da, da, da, să intre că a cerut audiență Audiență? Da, mă rog, mă rog, să intre că a cerut audiență Domnia ta, mare vrăjitor, da? ne-ai stricat limba cu ologismele astea Neologisme, încuinele oh. ah. Măriile voastre, să trăiți mulți ani în binecuvântare și pace Spune, prea cinstite cavalere, care-i pricina au, au, au, audienței pe care ne-ai cerut-o Am venit să prost. Prostetează, cinstite, cavaleră, ah, prostetează! Prostetează! Prostetează, damă! Prostetează, măriile goastre împotriva străinului care își bate joc de rangul cavaleresc. Eu, marle să mor, de dor, am fost silit să mă spăl pe tot trupul, lucru nemaipomenit pomenit și nemai întâlnit în toată istoria cavalerismului. Mai mult, măria ta, Marele viteaz, Sir Lancelot al lacului, a fost silit să se spele pe prea cinstiții săi dinți. Lucru nemai auzit și nemai întâlnit în. prea cinstiții săi dinți, miloseau îngrozitor, Mariata. Ca de altfel, ca și picioarele lui se O, Oh, dar, dar asta e sfânta noastră tradiție, majestate, pe care străinul încearcă să o strice. Ei bine, atunci de mâine dimineață. Vei rupe și domnia ta cu tradiția cinstită, cavaleră, și te vei spăla frumușel pe dinți, mai mult chiar. Vei spune de o mie de ori în piață poezia pasta, fosfor cu clorură, parfumează orice gură. Dar protestezi în numele tuturor cavalerilor care așteaptă în dosul ușii și pe care rogu-te să-i primești, ca să vezi în ce hal i-a adus sfetnicul mării tale. Privește, majestate, ce băzdgănii, foarte cavalerii se rotunde în loc de armuri. Panouri publicitare. Au devenit oameni sandwich. Iată-l pe viteazul Sir Lancelot. Ce scrie pe panoul tău, Sir Lancelot? Pasta fosfor cu clorură parfumează orice gură. Procedeu original verificat personal. Următorul este Sir Dinadan, cel fosnaș și buclucaș. Cavaler comerțul tapă folosește antirapan. Un săpun american garantat de Dinadan. Cavalerul acesta îmbrăcat în periuță de dinți. Este sus sărkei, fratele de lapte al măriei tale. Peliuța de mistreț e lucrul cel mai de preț. Folosiți-o cu temei, e încercat de sărkei. Na da, foarte frumos și cu înțelepciune l-ai pe toate lumina pe sfetnic Dar cavalerii, cavalerii mei nu mai au timp să umble după aventură și vitejii. Drept pentru care hotărăsc acum să organizăm în zilele următoare un mare turnier Aaaaaa! veste spre știința tuturor și spre plăcuta desfătare că azi la chemot din, din încuvințarea Mariei sale Craiul Craiilor, Regele Alfa se va încheia în marele turniri internațional și va fi desemnat în vingători. Atențiune! Timp de o săptămână, cavaleri veniți de peste mări și țări s-au înfruntat în luptă pentru grațiile celor mai frumoase domnițe. Învingător a ieșit nene trecului cavaler Sir Galathan, că Spirit de Cavaler! Adevărat viteazul vitejilor nobile al meu oaspete, Sir Gareth. Ai învins domnia ta pe toți vrednicii cavaleri care au cutezat să te înfrunte, dar n-ai întâlnit în luptă pe cel mai viteaz cavaler al palatului nostru. Fă-mi cinstea, rogute, și gătește te al înfruntat. Nesfârșită plăcere au simțit urechile mele luând veste de dorința Mariei tale. Sunt gata să înfrunt pe oricare dintre prea trei cavaleri. Spunem numai care e acela pe care la alege Maria ta! Se Adevăr, grește mulțimea, cel ce te va înfrunta, Sir Lancelot al Lacului se numește. Înțeleaptă-ți este hotărârea mânia ta e, și scumpă inimii mele este dorința ta. Dar Cuteza crede că ea este drept a curțat pe nobilul cavaler care și-a privit cu vârf și în Lucrul pe ziua de azi Nu se cade altui cavaler Ai risipit slava okay. Și pentru că s-a căznit atât, Ai învinge pe toți marii cavaleri Care i-au ieșit înainte Rog pe Maria ta Ai îngăduit să-și aleagă Pe care domniță a poftit-o ...dintre frumoasele castelului. Oh. <laughs> Cu minte ai vorbit, Sir Lancelot. Ah, mulțumesc, Maria. Liber este dar în nobilul cavaler aș alege pe care domniță voiește. Aaaa. Cu supunere mulțumesc Măriei tale Și s-o să nu întâlnesc pricină Alegându-o pe cea mai frumoasă Dintre frumoasele castelului Aaaa. Pasă domnia ta cinstite, Și alegeți pe cine îți poftește inima întărirea ai prin cuvântul creiesc dară Că respectată îți va fi alegerea Aaaa. Dau vestea preacinstitelor fețe aici aflătoare că, având dreptul câștigat prin lupta alege după pofta inimii mele, domnia mea dorește să urce pe cal într-o fericită plecare din acest măreț castel pe însăși frumoasa și prea nobila Guinevere! cutezanță, te-a îndemnat pofta inimii, viteze, cavalere! Aceasta este mărită că pofta inimii mele și alta nu! Cuteza crede că îți vei respecta cuvântul regesc și regina Guinever va urca de-ndată pe calul meu! <laughs> Niciodată! O asemenea nemai auzită baznă nu se va întâmpla! Cum? Ești liber, domnia ta, alege pe oricare dintre domnițe Dar regina, nici cu gândul, nici cu fapta nu poate fi atinsă Ia însuși Ah, însuși Ea însuși Îți va spune aceasta vitează Viteze Viteze, Sir Garrett Neașteptată și plăcută inimii mele este întâmplarea Ce ni se înfățișează, luminate rege și cinstite cavaler Vreme mult a trecut de când nu s-a mai bătut nimeni ca să-mi câștige favoarea. De aceea, dulceață multă la inimă oblicesc a avea pentru Sergares și sunt gata a urca pe calul său într-o lungă și fără de întoarcere plecare. Dacă nu se găsește nimeni între cavalerii castelului care să-l supună prin luptă. Auziți, prea nobili cavaleri! care dorește să lupte pentru regină. Dar la rușinoasă decăderea vitejiei mi-e dat să asist. Unde-i, Sir Percival, cel tare de virtute, și Sir Nerimur sabie de foc? Unde-s ne Sir Cravers? și Sir Gallyhood și Sir Blueberries și sori Paltilopii care au făcut faima cavalerismului, umbre în fața cărora trebuie să tremurați, voi nevolnicilor și bicisnicilor. Măriata, văd cât de îndurerată îți este inima în fața acestei rușinate nevolnicii a cavalerilor tăi. Îngăduie, dar, rege, am încercat eu puterile pentru salvarea reginei. Plăcută vorbă mi-e dat aud prea cinstite sfetnice, dar, domnia ta, nu cunoști lupta cavalerească și mare îngrijorare și spaimă strecore în sufletul meu. Măriata, încă nu te-ai obișnuit să ai încredere în puterea mea? Ba da, ba da, dar Sir neîntrecut și prea voinic luptător iaște. Văzut ai cum i-a pus cu fața la pământ pe toți mari cavaleri care au cutezat săl l înfrunte? Mă voi sili, al supune măria ta și-a o pe regină. Pe te Doamne, îndură și lasă te acest străin să-și dovedească e în această luptă și dacă Dumnezeu nu-l va avea în paza sa, ne vom consola cu grea o pierdere. Cred că te bucuri prea devreme, cinstite, Merlin. Moartea mea nu-i scrisă încă în stele. Mergi, dară, dacă asta ți voia, prea bunele sfetnic. Prea cinstite și prea viteze, Cavalere Îngăduivei vei domnia ta a ne lupta cu orice fel de arme? Precum ți-e voia, domnia mea are știința luptelor în orice condiții. <laughs> <laughs> Prea bine să mi se aducă un cal. Ce face? Un calică, fără armură? Nu no, no, are ni scură, no, ni sabie, no, nici no, no, fură, nici Domnia ta, nu ai nicio armă. Cum vrei să-l învinci pe Marele și viteazul Gareth cu frânghia asta? Frânghia asta se numește la sou. Și o să la vezi, sou. bunule prieten, ce minuni știe să facă. O să te străpungă într-o clipită, nesocotitule. Până aici a fost șarlatanului. Arcea, parcea, o să facă din el. Ultima cercare mare. În învinșilor, Sir Gareth, cel care le-a trimis la pământ pe toți, când ți-au cutezat al în se va izbini Crânce în luptă cu Marele Sfetnic al Regelui, Vrăjitorul Vrăjitorilor și Viteazul vitejilor. Cavaleri, puteți începe lupta! Iată yeah. că marea finală a început, a început chiar în acest moment. Sir Garen, scoate Sulita și în galopul calului țintește spre fiectul descoperit al vitezului sfesnic. Acesta fentează de-a dată spre stânga și Sulita nimerește nisipul arenei. Acum cei doi luptători se-ntorc ca-i de nălărdare. Acum se te văd, prea Sabia mea o să te taie în felii și-am să te dau vulturilor să te mărânce! În ah! Furia cu care cel mai vital scavaler, Sir Gareth, năvolește asupra adversarului său, nu poate avea decât un singur deaznodământ. De vai, vai, vai! Pentru mare de sfetic al regelui nu mai există scăpare! O fentă, o fentă, de data aceasta pe dreapta, îl face pe Sir Gale să nateze ținta cu mai puțin de câțiva centimetri. Numai că acesta se întoarce repede și atacă din, din nou. În acest moment atacă Și de data aceasta a trecut milimetric pe lângă vrăjitorul vrăjitorilor, care cu o mișcare de felină a chiar în acest moment. Tereze! Cavalerul nu vrea să se lupte! Poruncește-i să scoată arma și să mă înfrunte! scoate arma prea cinstite sfetnice și înfruntă l cu vrednicie pe cavaler. Prea bine, Maria ta! Așadar, o luptă seria chiar în acest moment. Serger, are în mâină sabia să nebiruită. iar Marele Svetnic a scos-o frânghie încolăcită pe care el a numit-o uh, uh, uh, Lassou. Atenție, cei doi doar unul asupra celuilalt. Sabia se învârte amenințătoare și se poate pula asupra capului sau o ominiune. Deodată, la soul s-a încolăcit pe brațul dragului cavaler. Acesta Atenție! a fost aruncat de Atenție! ...că și prietenii cavalerului îl ajută pe acesta și pe pe pe pe să se urce iarăși pe caldă... ...și parcă mai furios se o supran mobilul lui Svetling Gregor. Iată-i, dragunule prieten, să găi, îl te iar! Aaaa! Aaaa! Dar nici de data aceasta... Sabia viteazului cavaler nu-și nu. poate atinge ținta și frânghia... La soul! Da, desigur, la, la soul, la soul ilustrului sfetnic. Îl de pe cal. Dar ce, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, Merlini, vechiul vrăjitor al regatului, a coborât în arenă. Oare de ce se amestecă în luptă? ce îl pe el în luptă? ce vrea să facă? Între timp, scutierii lui Sarderes îl reașează Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Merlin a furat mare lui și vitează sfetnic la soul! Și fuge cu el! Ah. Vitează, meu prieten, ce te faci acum? Merlin ți-a luat arma! Măria ta! Arma mi a fost furată, așa că nu cred să îngăduiți continuarea luptei până nu-mi este înapoiată! Că nu este în puterea vrăjitale a face rost pe loc de alta! Eu trebunea dacă vreau să lupt numai cu aceea și se poftesc să nu te amesteci! pe Maria sa să observe că șarlatanului nu-i în putere să-și alta armă. După cum nu este în putere aști aș taina că cea pe care a avut-o numai odată putea fi folosită și mai mult nu! Pasă dumneavoastră ce si desfătice, de să-i sau pasă de intre în luptă fără armă, căci ne trecut în farmece și vrăj ai pretins fi... a fi. Luptă! Luptă! Luptă! Luptă! Luptă! mare, luminate Luptă! Au intrat aspaima oasele domniei tale, de întorci spatele de Istov. <gântu -i> Iată așa dar unde zlodămân neașteptat în cea, cea mai, mai spectaculoasă finală <gântu -i> ce s-a disputat vreodată pe această arenă? Sir Gareth, nebiruitul învingător cu o de pe cal și îndreaptă amenințător spre prea -pre -pre sfetnic care... Are, nu mai are, are nicio armă. Oare, oare ce va face înțeleptul sfetnic? Un pas, 2, 3. Viteazul vitejilor Serguerra ridică sabia și. <gătări> o, <domne. gătări> un fulger de focați schnitt din mâna nemfricatului sfetnic. Și adversarul <gătări> său să sau... Fulger de foc la a devărut. E mort, cinstit scavaleri. E foarte mort, Maria L-a fulgerat cu foc și are o mică gaură în frunte, mărite crăi. <gătări> Mulțumire mare, aduc domniei tale viteze sfetnic și poftesc a se începe sărbători nemai văzute cu bucate nenumărate și băutură de ajuns în cinstea ta! Ah, plină de dulceață-mi este inima mare sfetnic și vrăjitor Că te-ai luptat pentru mine și ai biruit Nelipsit vei fi din gândul și din cântecele mele și ale domnițelor mele Poftește dară să începem veselia petrecerii Prea plecat mă închin și frumuseții tale, stăpâna. Dar toată lumea știe că nu pot părăsi arena până nu întreb dacă nu cumva sunt cavaleri care ar dori să răzbune moartea lui Sir ha, <laughs> Poate dintre cavalerii castelului e cineva dornic ca să se înfrunta pentru gloria personală. <laughs> Ai, lașitate și, și decădere mare cunoaște cavalerismul la curtea Măriei tale, preanălțate crai. Drept, aceasta rogute a aprobat decretul pe care domnia mea l-a chipzuit și pe care consilierul meu, Clarence, îl va oblici de-îndată. Clarence, ai cuvântul? Da. Decret pentru desființarea cavalerismului. Noi, noi? Ah, noi, marele rege Arthur? Având de-a dreapta noastră pe înțeleptul și prea-iscusitul mare sfetnic, văzând rușinata de cădere a vitejiilor trecute și nevolnicia prealuminaților cavalerei mesei rotunde, oblicim spre știința tuturor că de azi înainte se interzice hălăduiala cavalerească cea fără de folos și mult păgubitoare țării. Rangurile cavalerești desfințate sunt, iar armurăria se trimite la topit în fabricile de oțel aflătoare în țară. Bine, doamne, doamne, doamne. Orice călcare a prezentei, aspru și fără milă, pedepsise-va, semnat Marele Rege Arthur. noi ce vom face, prealuminate, stăpâne? Chiar, chiar, ei ce vor face, sfetnice? Atelierele ah. și fabricile pe care le-am înființat în țară se cere mână de lucru specializată. Acolo vor merge măria ta. Da, a, acolo vor merge măria lor, a, a, cinstiți cavaler. Consilierul meu vă va oblici posturile libere. Clarence? Eu, da. La fabrica de chibrituri, 100 de posturi. La fabrica de săpun, 200 de posturi. La fabrica de frânii, 300 de posturi. La fabrica de marmeladă, 400 de posturi. Domnilor, cine vrea să se înscrie, să treacă la rând în fața consilierului. Liniște! Liniște! Pe rând, pe rând. Și acum, Măria ta, veste mare, poftesc, ai și luminății tale. Fără de știință conduci această țară, că n-ai veste de câte am făcut de la venirea mea aici. Peste tot s-au ridicat fabrici și uzine. Trenurile cu treieră regatul de la un capăt la altul Lumina electrică și alte minuni sunt la îndemâna locuitorilor Dar ce sunt toate cele despre care îmi oblicești luminate sfetnice? N-ai să pricep, Maria ta, chiar dacă ți-aș spune căci Nu știi ce e aia civilizație Civilizație? Cum nu? Cum nu? Nu, nu, nu, nu Măria ta, A rămas puțin în urmă ar dura vreo 13-14 secole până ai pricepe cu adevărat. De aceea m-am gândit să te sfătuiesc a te retrage la pensie. La pensie! La mm pensie! -hmm. Și cine se va urca pe tron? Nimeni! <gri> Țara devine republică democrată? Cum? Da! Și va fi condusă de un președinte! Iar, Iar președinte, președinte! adică de președinte. un șarlatan! Se poate! Lawrence citește decretul pensionării Măriei Salem. Bine, dar... Liniște! Decret dat azi, 30 octombrie, anul 528. Se pensionează de bunăvoie și nesilit de nimeni, Arthur, rege al tuturor briților îi se fixează o pensie de 103 lire și 24 de șilingi. Și 25 de șilingi. În cazul că sus numitul va demara vreo afacere sau va deveni salariat, va avea dreptul la recalcularea pensiei în raport cu salariul mediu pe economie, din A. 5 în 5 ani, Iar semnat în numele Consiliului Provizor Marele Sfednic Asta mare e măria ta! Asta e! Merlin, văd statoria! ferește de mare Svedic! Merlin, să-ți dea cu o în cap! Aaaa! ce asta! mare comedie uf, uf, parcă mă doare capul ah au, au! Lume, lume, vinolume, roata ne timpului! ne mai epocilor, băzut. transmigrația sufletului și a trupului! Care mai vrea, care mai încearcă? Azi ultima reprezentație în Harford, veniți lume! Nu pierdeți ocazia, ultimele reprezentații în orașul dumneavoastră! Omului! Secolul 19. Secolul marilor gânditori! Al marilor descoperiri, secolul marilor iubiri oh. Cine mai încearcă? Numai cu un dolar, puteți să trăiți într-un alt secol Nu vreți să încercați, domnule? Eu? Da. <laughs> nu, nu, nu, nu, lasă, mie mi-a ajuns odată <laughs> Ați ascultat Regele și iancheul Versiune liberă de Ștefan Oprea După un iancheu La curtea regelui Arthur De Mark Twain Distribuția a fost următoarea Iancheul George Ivașcu Regele Mihai din Vale Regina Cezara Dafinescu Merlin Nicolae Pomoje Crainicul Eugen Cristea Sir Garrett, Valentin Todosiu, Sir Lancelot, Mihai Niculescu Sir Kay, Sorin Gheorghiu În alte roluri Nicolae Stângaciu, Andrei Ionescu, Nicolae Călugărița, Violeta Berbiuc, Teodor Heica, Gheorghe Pufulete, Nicolae Iremciu, Nicolae Crișu, Titi Dumitrescu Redactor, Magda Duțu Asistența tehnică, Madalin Cristescu Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală Romeo Chelaru Regia tehnică Mihnea Chelaru Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici